Джон Бойн. Хлопчик в смогастій піжамі. Розділ 18. Як у Бруно виникла думка про останню пригоду? Наступного дня, після того, як батько сказав Бруно, що він скоро повернеться до Берліна, Шмуль не прийшов до загорожі, як приходив зазвичай. Не з'явився він і наступного дня. Коли на третій день Бруно прийшов туди, ніхто там не сидів на землі, схрестивши ноги. Бруно зачекав десять хвилин і наготувався повернутися додому, надзвичайно стурбований, що йому доведеться покинути геть звідси, не побачившись із своїм другом. Поки точка вдалині перетворилася на пляму, пляма перетворилася на кляксу, клякса на силует, а силует на хлопчика в смугастій піжамі. Бруно всміхнувся, коли побачив постать, що прямувала до нього, і сів на землю, діставши з кишені шматок хліба та яблоку, які приніс із собою, щоб дати їй шмулю. Але навіть на відстані він побачив, що друг здавався навіть нещаснішим, ніж звичайно, і коли він підійшов до загорожі, то не потягся за їжею з притаманним йому нетерпінням. «Я думав, ти більше не прийдеш», – сказав Бруно. «Я приходив учора і позавчора, але тебе тут не було». Пробач мені, сказав Шмуль, у мене дещо сталося. Бруно подивився на нього і звузив очі, намагаючись угадати, що це могло бути. Він подумав, чи хтось не сказав Шмулю, що він, Бруно, вирушає додому. Адже такі несподівані речі траплялися, як, наприклад, той факт, що Бруно та Шмуль народилися в один день. То що в тебе сталося, запитав Бруно. Тато, сказав Шмуль. «Ми не можемо його знайти». «Не можете його знайти? Дивно. Ти хочеш сказати, що він кудись пропав?» «А тож пропав», – сказав Шмуль. «Він був тут у понеділок, а потім пішов на роботу з кількома іншими чоловіками. І жоден із них не повернувся». «А він не написав тобі листа?» – запитав Бруно. «Або, може, залишив записку з повідомленням, коли повернеться?» «Ні», – сказав Шмуль. «Дивно». – сказав Бруно. – А ти не намагався його знайти? – Звичайно, намагався, – сказав Шмуль, зітхнувши. – Я зробив те, про що ти весь час говориш. Я здійснив дослідження. – І не знайшов жодного знаку? – Жодного. – Це справді дуже дивно, – сказав Бруно. – Але, думаю, має існувати просте пояснення. – Яке? – запитав Шмуль. – Можливо, тих чоловіків забрали працювати в іншому місті. І вони повинні залишатися там кілька днів, поки роботу буде виконано. А пошта в нас працює погано. Через кілька днів, я думаю, лист від нього надійде. Я сподіваюся, сказав Шмуль, який, здавалося, от-от заплаче. Я не знаю, що ми робитимемо без нього. Я запитаю в батька, якщо хочеш, обережно сказав Бруно, сподіваючись, що Шмуль не скаже, а тож запитай. «Не думаю, що це вдала думка», – сказав Шмуль. «І це на розчарування Бруну не було прямою відмовою від його пропозиції». «Чому ні? запитав він. «Батько добре обізнаний з життям, яке відбувається за загорожею?» «Не думаю, що солдати ставляться прихильно до нас», – сказав Шмуль. «Та що там я кажу прихильно?» – мовив він, через силу намагаючись засміятися. «Я знаю, вони ненавидять нас». Бруно здивовано відсунувся назад. «Я переконаний, вони тебе не ненавидять», – сказав він. «Ненавидять», – не погодився з ним Шмуль, нахиляючись уперед, звузивши очі і гнівно закопиливши губу. «Але це не дивно, бо і я їх ненавиджу теж. Я їх ненавиджу», – з притиском повторив він. «Сподіваюся, ти не ненавидиш мого батька» запитав Бруно. Шмуль прикусив губу і нічого не відповів. Він не раз бачив батька Бруно і не міг зрозуміти, як такий чоловік може мати такого приязного і доброго сина. Хай там як, сказав Бруно після досить тривалої мовчанки, не бажаючи далі обговорювати цю тему. А я теж маю щось тобі сказати. Справді? — запитав Шмуль, подивившись на нього з надією. Так, я повертаюся в Берлін. Рот Шмуля опустився від подиву. «Коли?» – запитав він голосом, який трохи застряг йому в горлі. «Сьогодні в нас четвер», – сказав Бруно, – «а ми від'їжджаємо в суботу, після другого сніданку». «Але чи надовго?» – запитав Шмуль. «Думаю, назавжди», – сказав Бруно. «Матері не подобається жити в геть звідси. Вона сказала, що це не те місце, де можна виховати двох дітей». Тож батько залишається тут працювати, бо фурор має щодо нього якісь свої плани. Але решта нашої родини повертається додому. Він сказав додому, попри те, що не знав тепер достеменно, де насправді його дім. Тож я тебе більше не побачу? – запитав Шмуль. Одного дня ми ще побачимося, – сказав Бруно. Ти приїдеш на вакації до Берліна. Ти не можеш залишатися тут вічно, чи не так? Шмуль похитав головою. «Думаю, що ні», – сказав він із смутком у голосі. «Мені не буде з ким побалакати, коли ти поїдеш звідси», – додав він. «Справді не буде», – відповів Бруно. Він хотів додати, «Мені також не вистачатиме тебе, Шмулю, але виявив, що почуває певне збентеження і не може сказати це». «Тож завтра буде останній день, коли ми зустрінемося перед тривалою перервою», – провадив він. «Нам доведеться попрощатися». Я принесу тобі особливо смачної їжі. Шмуль кивнув головою, але не знайшов слів, які могли би передати його смуток. Я хотів би, щоб ми погралися разом, сказав Бруно після тривалої паузи. Лише один раз, щоб краще запам'ятати один одного. І я цього хочу, сказав Шмуль. Ми розмовляли один з одним більше року, але жодного разу не гралися вдвох. І знаєш, що я тобі скажу, додав він. Увесь цей час я дивився туди, де ти живеш, із вікна в моїй спальні, але так і не зміг зрозуміти, що тут за життя. Тобі воно не сподобалося б, сказав Шмуль. Твоє життя набагато краще, докинув він. Мені досі хочеться побачити його, сказав Бруно. Шмуль подумав кілька хвилин, а тоді нахилився, просунув руку під загорожою і підняв її трохи, так, щоб малий хлопець, приблизно такий завбільшки, як Бруно, міг би пролізти під нею. «Бачиш? – сказав Шмуль. – чом би тобі не спробувати?» Бруно блимнув очима і на мить замислився. «Не думаю, що мені дозволять! – сказав він із сумнівом у голосі. – Думаю, тобі також не дозволяють щодня приходити сюди і розмовляти зі мною! – сказав Шмуль. – Але ти приходиш чи не так? – Але якщо мене спіймають, то суворо покарають! – сказав Бруно. Переконаний, що мати і батько не схвалять такого вчинку. – Це правда! – сказав Шмуль, знову опустивши загорожу і дивлячись на землю зі слізьми в очах. Отже, завтра ми з тобою прощаємося та й по всьому. Обидва хлопчики якусь мить мовчали, аж раптом Бруно осяяла блискуча думка. Він підняв руку до своєї голови і помацав там, де раніше було волосся, але зараз лише коротка й цупка щетина. Пам'ятаєш, як ти сказав, що я тепер схожий на тебе? запитав він у Шмуля. Відтоді, як мені поголили голову. Лише товщий, прогадав Шмуль. Якщо так, і якщо я теж одягнуся в смугасту піжаму, то можу прийти до тебе з візитом, і ніхто мене не впізнає. Обличчя Шмуля засвітилося, він широко всміхнувся. Ти так думаєш, запитав він, ти це зробиш? Звичайно, сказав Бруно, це буде велика пригода, наша остання пригода. Я зможу нарешті здійснити невеличке дослідження. І ти зможеш допомогти мені знайти тата, сказав Шмуль. Чому би і ні, сказав Бруно, ми тут походимо і пошукаємо якихось доказів. Це завжди важливо, коли здійснюєш дослідження. Єдина проблема – знайти мені смугасту піжаму. Шмуль похитав головою. «Тут усе гаразд», – сказав він. «Я знаю, у якій хатині ніх тримають. Я знайду піжаму мого розміру і принесу сюди. Тоді ти зможеш переодягтися, і ми пошукаємо мого тата». «Чудово», – сказав Бруно, опанований ентузіазмом. «Отже, ми маємо план. Ми зустрінемось завтра тут у цей самий час», – сказав Шмуль. «Не запізнюйся цього разу» сказав Бруно, підводячись на ноги і обтрушуючись від пилюки. «І не забудь принести смугасту піжаму». Обидва хлопчики повернулися додому цього полудня при чудовому настрої. Бруно уявляв собі попереду велику пригоду і можливість нарешті побачити, що відбувається по той бік загорожі, перш ніж повернеться до Берліна. Не кажучи вже про маленьке, проте серйозне дослідження – а Шмуль отримав надію, що хтось допоможе йому в пошуках тата. Загалом їхній задум здавався їм дуже розумним планом і добрим способом попрощатися. Розділ дев'ятнадцятий. Що сталося наступного дня? Наступного дня у п'ятницю знову пішов дощ. Коли Бруно прокинувся вранці, він виглянув у своє вікно і був розчарований побачивши це. Якби не останній шанс для нього та Шмуля провести якийсь час разом, не кажучи вже про те, що на них чекає дуже цікава пригода, та ще й пов'язана з перевдяганням, він би спокійно залишився вдома, відклавши задумане на наступний погожий день. Проте дзигарі цокалий, і він нічого не міг із цим удіяти. І зрештою був лише ранок, багато чого могло статися до пізнього полудня, коли хлопчики зазвичай зустрічалися. Дощ безперечно припиниться до того часу. Під час ранкових уроків із Гером Лістом Бруно дивився у вікно, але дощ не припинявся і навіть молотив по шипках. Бруно визирав із кухні під час другого сніданку, коли дощ вочевидь почав слабнути і мало не виглянуло сонце, що ховалося за хмарами. Він дивився вікно під час історії та географії, коли почалася справжня злива, що загрожувала розбити шипки і закинути їх скалки в дім. На щастя, злива закінчилася коли герліст вирушив додому, і Бруно взув черевики та свій важкий плащик, зачекав, поки небо прояснилося, і пішов із дому. Його черевики хлюпали в грядзюці, і він утішався своєю ходою більше, аніж будь-коли. З кожним кроком він ризикував послизнутися і упасти – але не впав жодного разу, примудряючись зберігати рівновагу навіть там, де грязюки було особливо багато, і коли він підняв лівоногу, черевик залишався в багні, а нога вислизнула з черевика. Бруно подивився вгору на небо, і хоч воно було ще дуже чорне, та він подумав, що в день випало досить дощу, і полудень має бути сухим. Звичайно, буде важко пояснити своє пізнє повернення, якщо він прийде додому ввечері, але він поясниться тим, що він типовий хлопець, як мала звичай називати його мати, і вона не сваритиме його надто суворо. Мати була дуже щаслива протягом кількох останніх днів, коли всі ящики з їхніми пожитками були наповнені, повантажені й готові в дорогу. Шмуль чекав на Бруно. Він не сидів, як завжди, схрестивши ноги і дивлячись в пилюку під собою, а стояв, спираючись на загорожу. «Привіт, Бруно», – сказав він. «Привіт, Шмулю», – відповів Бруно. Я не був певен, що ми коли-небудь іще побачимося. Через дощ і все інше, – сказав Шмуль. Я думав, тебе не випустять із дому. А тож, такий ризик був, – сказав Бруно. Погода була несприятливою. Шмуль кивнув головою і простяг руки до Бруно, який у захваті розявив рота. Він приніс піжамні штани, піжамну куртку та смугасту шапочку, такий одяг, який був на ньому. Він не здавався особливо чистим, але був маскувальним, а Бруно знав, що справжні дослідники неодмінно перевдягалися, щоб їх ніхто не впізнав. «Ти ще хочеш допомогти мені знайти тата?» – запитав Шмуль, і Бруно поквапно кивнув головою. «Звичайно», – сказав він, – «хоч знайти Шмулевого тата було в його свідомості зовсім не так важливо, як дослідити світ по той бік загорожі». «Я тебе не покину!» Шмуль відірвав від землі низ загорожі, і просунув під ним одяг для Бруно, докладаючи всіх зусиль, щоб не вимастити його в багнюку. «Дякую», – сказав Бруно, чухаючи свою колючу голову і картаючи себе, чому він не приніс сумку, у яку тепер міг би скласти свій чистий одяг. Довколо було так брудно, що його одяг зіпсується, якщо покласти її просто на землю, але в нього не було вибору. Він міг або залишити свій одяг тут, і потім повернутися додому вимащеним грязюкою з ніг до голови, або скасувати експедицію, чого не дозволив би собі жоден дослідник. «Відвернися», – сказав Бруно, тицнувши пальцем у свого друга, який стояв за загорожою, незручно зігнувшись. «Я не хочу, щоб ти дивився на мене». Шмуль відвернувся, а Бруно зняв свій плащик і поклав його на землю, обережно, як тільки міг – Потім скинув сорочку і затремтів на холодному повітрі, перш ніж одягти піжамну курточку. Коли він натягував її через голову, то ненароком дихнув крізь неї носом, а вона пахла не дуже приємно. «Коли її востанні прали!» – гукнув він. І Шмуль обернувся. «Думаю, її ніколи не прали!» – сказав він. «Відвернися!» – гарикнув Бруно. І Шмуль підкорився його наказу. Бруно знову подивився ліворуч і праворуч. Але ніде нікого не було видно, тож він розпочав важку роботу знімання штанів. Йому доводилось однією ногою взутою в червик стояти на землі. Він почувався дуже дивно, знімаючи штани на відкритому повітрі. І не уявляв собі, що подумав би хтось, побачивши це. Але зрештою, доклавши великих зусиль, він спромігся перевдягтися. «Ось так», – сказав він, – «тепер можеш обернутися». Шмуль обернувся, коли Бруно закінчував перевдягатися, надіваючи на голову смугасту шапочку. Шмуль закліпав очима і похитав головою. Він побачив дещо надзвичайне. Якби Бруно був ще такий худий, як хлопці з протилежного боку загорожі, і такий блідий, відрізнити їх між собою було б важко. Складалося враження, подумав Шмуль, що вони зовсім однакові. Знаєш, про кого я зараз подумав? запитав Бруно, і Шмуль заперечно похитав головою. «Про кого?» «Про бабусю», – сказав Бруно. «Пам'ятаєш, я розповідав тобі про неї? Вона вже померла». Шмуль кивнув головою. «Він пам'ятав про бабусю Бруно, бо друг багато говорив про неї протягом року. Як сильно він її любить і як жалкує, що написав їй замало листів, поки вона жила». «Я оце згадав про п'єси, які вона ставила за нашою з Гретель участю», – сказав Бруно, і відвернувся від Шмуля, пригадавши ті дні в Берліні. Вони вже були частиною спогадів, що не хотіли тьмяніти. «Я пригадав, як вона завжди знаходила для мене правильний костюм. Коли ти носиш правильний костюм, ти почуваєшся тією особою, якою претендуєш бути», – завжди казала вона мені. «Саме це я тепер і роблю, чи не так?» Претендую бути особою на твоєму боці загорожі. Тобто євреєм, сказав Шмуль. Так, підтвердив Бруно, підводячись на ноги і почуваючи себе не зовсім зручно у випростаному стані. Саме так. Шмуль показав на ноги Бруно. Там були важкі черевики, які Бруно узув удома. Тобі треба їх також залишити тут, сказав він. Бруно розгубився. Але ж тут грязюка. – сказав він. – Я не зможу ходити, босий. – Інакше тебе впізнають, – відповів Шмуль. – Ти не маєш вибору. Бруно зітхнув, але він знав, що друг має слушність, а тому скинув черевики та шкарпетки і залишив їх біля купи свого одягу на землі. Спочатку Бруно почувався жахливо, грузнучи босими ногами в глибокій багнюці. Вони поринали в неї долиток, і щоразу, коли Бруно підіймав ногу, він відчував огиду але потім йому навіть сподобалась така хода. Шмуль нахилився і підняв нижню дротину колючої загорожі, але вона піднялася лише до певної висоти, і Бруно не мав іншого вибору, як пропхатися під нею, вимастивши брудом геть увесь свій смугастий піжамний костюм. Він засміявся, коли подивився на себе. Ще ніколи у своєму житті він не був таким брудним, а тому почувався причудово. Шмуль також засміявся. Вони ще якусь мить незграбно постояли, незвичні бути по один бік загорожі. Бруно хотів обняти Шмуля, аби дати йому відчути, як сильно він його любить і скільки мав утіхи, розмовляючи з ним протягом минулого року. Шмуль також поривався обняти Бруно, аби подякувати йому за доброту, за їстівні подарунки і за те, що він хоче допомогти знайти тата. Проте вони не обнялися, а натомість пішли геть від загорожі, дорогою, яку Шмуль проходив майже щодня протягом останнього року, коли втікав від нагляду солдатів і примудрявся проникати в ту частину табору геть звідси, яка не хоронялася весь час, і де йому пощастило зустріти такого друга, як Бруно. Вони швидко дійшли до місця призначення. Бруно здивовано дивився на все. Досі він думав, що всі хатини тут населені щасливими родинами, які часто сидять увечері на дворі, у кріслах ойдельках і розповідають історії про те, що в часи їхнього дитинства все було набагато кращим, вони шанували старших зовсім не так, як сьогоднішні діти. Він думав, що хлопці і дівчата, які тут жили, збираються групами, граючи в теніс або футбол, стрибають у класики, які малюють самі для себе на землі. Він думав, що в центрі тут стоїть крамниця, а може й невелика кав'ярня, схожа на ті, що в Берліні. Він сподівався побачити тут прилавки з фруктами й овочами. Але як з'ясувалося, тут не було нічого з того, що він сподівався побачити. Не було дорослих людей, які сиділи б у кріслах гойдалках біля своїх ганків, і діти тут не збиралися групами погратися в якісь ігри. Не було тут ні прилавків із фруктами й городиною, ані кав'ярні, тобто не було нічого з того, що він бачив у Берліні. Натомість він побачив людей, які сиділи групами, дивлячись у землю, і здавалися неймовірно сумними. Усі вони мали одну спільну рису. Вони були жахливо худими, з проваленими очима і поголеними головами. Тож Бруно подумав, що певно і тут стався напад вошей. В одному кутку Бруно побачив трьох солдатів, які, здається, стерегли гурт із приблизно 20 чоловіків. Солдати кричали на них, і деякі з чоловіків попадали навколішки і залишалися так стояти, обхопивши голови долонями. В іншому кутку він побачив більше солдатів, які стояли, сміялися і дивилися на цівки своїх рушниць, націлюючи їх у різних напрямках, але не стріляючи. Фактично повсюди, куди він дивився, він бачив два різні типи людей – або веселих солдатів в одностроях, які сміялися і кричали, або нещасних заплаканих людей у смугастих піжамах, більшість із яких, здавалося, втупилися в простір, наче сонні. Я не сказав би, що мені тут подобається. Через якийсь час промовив Бруно. Не подобається тут і мені, сказав Шмуль. Думаю, мені треба повернутися додому, промовив Бруно, з хвилину помовчавши. Шмуль зупинився і подивився на нього. – А як же мій тату? запитав він. – Ти пообіцяв мені, що допоможеш його знайти. Бруно подумав про це. Він справді дав таку обіцянку другові. І він не належав до тих людей, які забувають про свої обіцянки. А тим більше в такій ситуації, коли їх чекає тривала розлука. – Гаразд, – сказав він, – хоч почувався тепер далеко не таким упевненим, як спочатку. Але де ми його шукатимемо? – Ти сказав, що нам треба знайти якісь докази. Мовиш, муль, який дуже засмутився, бо знав, що коли Бруно не допоможе йому, то не допоможе ніхто. «Докази, справді», – кивнув головою Бруно. «Ти маєш рацію, ну му шукати». Бруно дотримав свого слова. І обидва хлопчики згаяли півтори години, ходячи по табору і шукаючи докази. Вони не знали, що вони шукають, але Бруно запевняв, що добрий дослідник опізнає доказ, коли його знайде. Але вони не знайшли нічого, що могло би дати їм ключ до пошуків шмулевого тата, а вже почало поночити. Бруно подивився на небо, йому здалося, що скоро знову піде дощ. «Пробач мені, Шмулю», – сказав він зрештою, – «пробач за те, що ми так і не знайшли жодного доказу». Шмуль сумно кивнув головою. Він не здивувався, він і не сподівався, що вони знайдуть докази. Та йому проте було приємно, що друг побачив, як йому живеться. Гадаю, я тепер піду додому, сказав Бруно. Ти проведеш мене до Загорожі. Шмуль розтулив рота, аби відповісти, але саме в цю мить пролунав голосний свист, і десять солдатів Бруно ніколи раніше не бачив, щоб їх так багато збиралося в одному місці, оточили територію табору, ту саму, на якій тепер перебували Бруно та Шмуль. Що відбувається? прошепотів Бруно. Таке іноді буває, сказав Шмуль. Вони примушують людей марширувати. Марширувати? – приголомшено запитав Бруно. Я не можу марширувати, я повинен потрапити додому на обід. Сьогодні ми їстимемо розбів. Цсс! – сказав Шмуль, приклавши пальця до губів. Не кажи нічого, а то вони розгніваються. Бруно спохмурнів, але з полегкістю побачив, що всіх людей у смугастих піжамах у цій частині табору солдати зігнали докупи, а вони із Шмулем сховалися в центрі, де їх було не видно. Бруно не зрозумів, чому всі були налякані. Зрештою, у маршируванні не було нічого страшного. Він хотів пошепотіти людям, що все гаразд, що його батько комендант, і якщо він хоче, щоб люди марширували, то все буде гаразд. І знову пролунав свист, і тепер дгур десь із ста осіб почав повільно марширувати. Бруно та Шмуль досі були в самому центрі. Якийсь безлад виник у кінці колони, де окремі люди не хотіли марширувати. Але Бруно був надто малий, аби побачити, що там відбувалося. Він лише чув щось подібне до пострілів, але не міг зрозуміти, чи справді там стріляють, чи ні. «Марширування триватиме довго», – запитав він, – бо йому вже дуже хотілося їсти. «Не думаю», – сказав Шмуль. «Правда?» Я ніколи вже не бачив людей, яких примушували марширувати, але не думаю, що це триватиме довго. Бруно спохмурнів, він подивився на небо і почув ще один гучний звук. Цього разу просто над головою прогримів грім, і відразу небо стало ще темнішим, майже чорним, і полив дощ, густіший, ніж уранці. Бруно на мить заплющився і відчув, що вже геть мокрий. Коли знову розплющився, то він уже не так марширував, як ішов спотикаючись, підштовхуваний гуртом людей, і відчував тільки грязюку, яка обліпила все тіло разом із мокрою від дощу піжамою. І йому захотілося бути вдома, спостерігаючи за всім цим із відстані, а не бути тут, у самому центрі. «Оце так», – сказав він Шмулю, – «я спіймаю тут нежить, я повинен повернутися додому». Та щойно він це сказав, ноги пронесли його вгору сходами, ідучи він виявив, що дощ більше не л'ється йому на голову, бо їх усіх заштовхнули до довгої кімнати, напрочу теплої і дуже надійно збудованої, бо дощ у неї зовсім не проникав, не проникало в неї й повітря. «Це вже щось», – сказав він радіючи, що опинився поза штормом принаймні на кілька хвилин. «Сподіваюся, ми перечекаємо тут, поки дощ перестане, а тоді я піду додому». Шмуль притиснувся дуже близько до Бруно і подивився на нього переляканим поглядом. «Мені шкода, що ми не знайшли твого тата», – сказав Бруно. «Не переймайся», – відповів Шмуль. «Мені також шкода, що ми з тобою не погралися. Та коли ти приїдеш до Берліна, то ми неодмінно пограємося. І я познайомлю тебе з… О, як же їх звуть?» запитав він себе, розчарований тим, що вони були трьома найкращими в його житті друзями, але тепер остаточно зникли з пам'яті. Він не міг пригадати жодного імені і не міг собі уявити жодного обличчя. «Проте, – сказав він, подивившись на Шмуля, – не має значення, пам'ятаю я їх чи ні, бо вони вже не найкращі мої друзі. Він подивився вниз і зробив дещо дуже нехарактерне для себе» узяв тоненьку руку Шмуля у свою долоню і міцно стиснув. «Ти мій найкращий друг, Шмулю», – сказав він. «Мій найкращий друг у житті». Шмуль, певно, розкрив рота, аби сказати щось у відповідь, але Бруно так і не почув його слів. Бо в цю мить пролунало одностайне гучне зітхання людей, які заповнили кімнату, коли вхідні двері несподівано зачинилися і гучне металічне клацання пролунало ззовні. Бруно підняв брову, неспроможний зрозуміти, що відбувається, але подумав, що це пов'язано з намаганням не пропустити в кімнату дощі і вберегти людей від застуди. А тоді у кімнаті стало зовсім поночі. І усупереч хаосу, який розпочався, Бруно виявив, що досі тримає у своїй руці руку шмуля, і ніщо у світі його не примусить її випустити. Розділ двадцятий. Остань. Більше ніхто й нічого не чув про Бруно після цього. Через кілька днів після того, як солдати пильно обшукали дім, а тоді поширили свої пошуки на ближні містечка та села, показуючи всім фотографію маленького хлопчика, один із них натрапив на купу одягу та черевики, що їх Бруно залишив під загорожою. Солдат залишив речі на своєму місці, не доторкнувшись до них, і доповів про все комендантові, який оглянув місцевість, подивився ліворуч і праворуч, як робив і Бруно, коли вперше сюди потрапив. Але попри всі зусилля, так і не міг зрозуміти, що сталося з його сином. Виникало враження, що він просто зник з лиця землі, залишивши після себе свій одяг. Мати не повернулася до Берліна так швидко, як їй хотілося. Вона залишалася в геть звідси протягом кількох місяців, чекаючи звісток від Бруну. Аж поки одного дня геть несподівано подумала, що він міг повернутися додому сам один, тож негайно виїхала до їхнього колишнього будинку, сподіваючись побачити, що він сидить на сходах і чекає на неї. Його там не було, звичайно. Гретель повернулася до Берліна з матір'ю і багато годин сиділа у своїй кімнаті, плачучи. Не тому, що вона повикидала геть своїх ляльок. І не тому, що залишила всі свої мапи в геть звідси, а тому, що їй дуже не вистачало Бруно. Батько залишався в геть звідси ще цілий рік і заслужив ненависть своїх солдатів, яких безжально ганяв. Він засинав щоночі, думаючи про Бруну, і прокидався кожного ранку з тією самою думкою. Одного дня він сформулював теорію, що саме могло статися, і пішов до того місця в загорожі, де рік тому було знайдено кубку одягу. Зовні це місце нічим не вирізнялося. Але потім він здійснив невеличке дослідження і відкрив, що нижня дротина колючої загорожі не була тут належно закріплена до грунту, як це було зроблено скрізь, і що коли її підняти, то невеличка особа, така як малий хлопчик, могла під нею пролізти. Потім він подивився вдалину і продовжив своє міркування логічно, крок за кроком. І коли він їх завершив, то ноги відмовилися тримати його. Він опустився на землю і сидів майже в тій самій позі, що й Бруно сидів протягом року, хоч батько й не схрестив під собою ноги. Через кілька місяців після цього до звідси прийшли інші солдати, і батькові Бруно було наказано піти з ними. І він пішов, не нарікаючи, й майже з радістю, бо йому тепер було байдужісінько, що з ним станеться далі. І це кінець розповіді про Бруно та про його родину. Звичайно, усе це сталося дуже давно, і ніщо подібне більше не станеться, не в наші дні, і не в нашу історичну добу.